Розділ 10. частина 1. Віра чудово знає, де я залишаю ключі. Тому нічого дивного, що, повернувшись тієї неділі додому, я застав її на канапі. Всю розпашілу після ванни. Вона дивилася якусь нудоту на відику. Поруч на журнальному столику красувалося розкорковане Мартіні, яке я між нами приберіг для леськи. «Де ти волочишся?» Спитала вона, скидаючи з голови закручений чалмою рушник. Вино відчутно впливало на тембр її голосу. Наступна фраза звучала так. «Яка це стерва? Одягала мій халат!» Дивовижно, як легко жінки вживаються в чужі речі. Халат по черзі вдягали всі панночки, які тут з'являлися. Але кожна вважала його своїм. І завжди я чув одну й ту саму фразу. «А де мій халат?» Через те я змушений був перед візитом наступної дами виполіскувати цей нещасний халат у пралці, аби вбити запахи їхніх парфумів, дезодорантів та іншого свинства, яким вони успішно задурюють наші очі й носи. Цього разу я не встиг це зробити завчасу, і ось попався. «Приходила моя сестра поприбирати», – сказав я якомога байдужішим тоном. «Про мою мітичну сестру – Знали всі мої колежанки, хоча жодна не могла похвалитися, що її бачила. Я теж її ніколи не бачив, але вона вже стільки разів ставала мені у пригоді, що я перейнявся до неї щирою братньою любов'ю. Адже це вона на дзеркалі намалювала серце, пробити стрілою. Це вона постійно забувала в мене якісь креми, пудри, лаки, аграфки, напильнички, туші. «Та все це ще було півбіди. Навіть залишені нею колготки, майтки і бюстгальтери не робили для мене такої проблеми, як щітки для волосся з залишками цього ж волосся, бо я вже сам до стобіса не пам'ятав, чи моя сестра білявка, чорнявка чи рудавка. Після того, як панна покидала мою оселю, я уважно обстежував усі місця, де вона побувала» аби знищити яку-небудь чергову дрібничку, яку вона цілком невинно могла забути, бо попастися можна навіть на недопалкові цигарки зі слідами помади, якого недбало кинули на балконі. Але волосся... Волосся – то була справжня кара Господня. Неможливо було прибрати все так, щоб якась клята волосина так і потім не вилізла на поверхню. «Ти що?» «Вже й сестру свою трахати почав?» – спитала Віра, і я заціпенів, гарячково роздумуючи, що ж цього разу було забуто і ким. «Та я б з радістю», – засміявся я, – «аби якось зм'якшити ситуацію. Але вона вихована трохи ліпше за мене. А що?» «Та нічого. Просто вся подушка тхне її духами та запацькана її помадою» оскільки це не мої духи і не моя помада, значить, твоєї сестри. А як іще можна заквацяти помадою подушку, як не віддаючись тобі, лежачи на животі? Віра мені подобалася тим, що багато читала, і вміла робити висновки. Ту нещасну подушку вона підмостила собі під спину, і тепер мені тицяла пальцем у рожеві плями помади. Ну все. «Більше мені в ліжко жодна дупа не ляже, поки не змиє писка». «Сволоч ти!» – сказала вона, хильнувши добрий ковток Мартіні. В її словах бреніла гірка правда. Я, зітхаючи, подався на кухню, вийняв із холодильника пляшку вишняку і ликнув з горла. «Чому ти не вечеряєш?» – спитала вона з промовистою іронією, несподівано з'явившись на кухні. Перш ніж відповісти, я почав пригадувати, що я їй брехав про цю неділю. Здається, я мав іти на роботу готувати свої сторінки в газеті. Для нас, журналістів, вихідних нема. Логічно, що я мав бути голодним, як дикий вепер, а Віра знала, що їсти в місті я не люблю. Ну що ж, у мене є ще друзі, які радо нагодують. Я у Влодке перекусив. Він передавав тобі привіт. Як добре. «Дякую. І що ти там їв?» Картопляні пляцки». «Я тебе, кохане, сьогодні всюди шукала і обдзвонила все, що можна. В редакції ніхто слухавки не брав. А Володкова жінка сказала, що її чоловік уже тиждень у Польщі. Це так, між іншим». «Ну і що це міняє?» – не здавався я. «Хіба коли він у Польщі я не міг зайти до них на пляцки?» «А як із привітом?» «Нормально. Він якраз подзвонив, почув, що я в них, і передав тобі привіт». Залізна логіка вбиває жінок на повал. «А чому?» «Бо чоловіки вміють мислити логічно, і це їх рятує. Але не завжди. Я вже збирався до лазнички, щоб змити останні сліди гріха. Коли віра наблизилася до мене, і вже з її хидної посмішки можна було передбачити, що готується щось феноменальне. Але тут я міг би якимсь чином захиститися, не дати себе прилапати так просто і так тупо, але бігме я цього не сподівався. Та й взагалі, чи міг я в той момент нормально мислити, коли вона пригорнулася до мене і засмоктала так що я втратив дар логічного мислення на найближчі півгодини. Водночас її лукава рученька розщіпнула мені штани і проникла у звичні для неї місцини. Але це священнодійство тривало лічені секунди. Віра відштовхнула мене і піднесла долоню до свого чутливого носика. Серце моє зупинилось, і я збагнув урешті всю підступність її вчинку. Адже вона вдалася до способу відомого, мабуть, ще з часів общинного ладу. Замить моя щука розквітла неповторною бурячковою барвою від ляпаса її долоні, яка пахла, о господні, літкою. Чи били вас коли-небудь, панночки, по писку? Це дивне і незрівнянне відчуття. Це сильніше за слова «я кохаю тебе», Бо ляпас означає не просто кохання, а велике кохання, справжнє і до смерті. Ляпас – це печать найглибших почуттів. Глибшими бувають тільки почуття, припечатані ударом ножа або табуретки. Діставши такого ляпаса, ви можете врешті оцінити всю силу цих почуттів і дівочої пристрасті. Можна я не буду вживати тих слів, які пролунали з її чарівних уст? Я дозволив їй випустити з себе цей некерований словесний фонтан і налив у склянку вишняку. Вишняк – це найкращі ліки від істерики. Ніщо так не заспокоює розгнівану жінку, як добрий вишняк. «Все, це кінець», – цокотіла вона зубчиками по склянці. «Ти для мене вмер». «Навіть не пробуй пояснювати, що це запах рідної сестри. Я не хочу нічого чути, ані слова». Я мовчав, як риба облід. Моє обличчя набрало такого виразу, мовби мені повідомили, що всі мої рукописи згоріли. Трагічне обличчя в таких випадках – неодмінна умова успіху. «Ти не повіриш, але я любила тебе», – проказала вона, шморгаючи носиком. «Це були щирі почуття, і ти вбив їх». Я вмить прибрав міну розкаяного ката, а про всяк випадок так само ж моргнув носом. Інколи жінки не Але то був не той випадок. Віра пішла до покою і зачинила за собою двері. Я вдихнув на електризоване повітря і посунув у лазничку. Любощі на природі підносять інколи прикрі подарунки. Лежачи у ванні, я задумався над сьогоднішнім божевільним днем. Він просто не міг закінчитися інакше – і закінчився саме так, як цього вимагали таємні приписи долі. І, можливо, Мар'яна мала рацію».